Benvinguts i benvingudes a 3 Segons, el programa de bàsquet en general i d'NBA masculina i femenina en particular. Perquè recorda que 3 segons és el temps que tens per estar a la zona abans que et xiulin falta. I també són els segons que necessites, i et sobrarien 3, per entendre que només sí és sí. 3 segons contra l'assetjament sexual i racial. <futats> Què tal, com esteu? Què tal, què tal, Miquel? Què tal? tal? Molt tal? bé, molt bé, Marco. Avui tornem a tenir el Didac amb nosaltres. Sí, sí, Moltes clar. gràcies per tornar-me tornar a obrir la porta, perquè la veritat és que feia uns, un parell de setmanetes, o tres que no s'obria, i encantat de tornar estar aquí amb vosaltres. Ens ho hem pensat, eh? Bueno, hem trigat tres segons, en dir-te que sí, però vaja, que... No sé, no sé, eh? Ha estat entrenant, el senyor Gairí. Sí, no? he estat fent uns tirs lliures, i ara ja vinc amb el canell calent, vull dir que... Que genial. <ríe> molt bé, molt bé, ben trobat. Doncs, oh, doncs, doncs l'últim programa que, que vam fer amb l'amic Marc Ox eh, va ser just el dia abans de que es, es decidissin la, els, els play-offs, play no? qui entrava, qui no, sobretot, sobretot a l'Oest, no? que sí. finalment va entrar a Portland. Els bons dels Memphis van caure, sí, Cert. sí, ja ho vaig veure. Va ser una, una gran, bueno, gran sorpresa, no?, perquè portaven un malbon a ratxa i al final van aconseguir classificar-se. I ara en aquest playoff, bueno, ho estan allà lluitant, tot i que ahir va, després ho comentarem, però va, va tornar el rei. Però, bueno, allà, allà estan amb el 2-1 i, i tocant l'èpica a veure si s'hi fessin saltar els, els Lakers. El sí, suposo que Memphis va, va, va, va tirar massa el Jamorant i el Valenciunes i, bueno van arribar on van arribar, però molt bé eh? en fes, de veritat Home, Fins l'últim moment van estar, van estar allà no? Sí, sí. No? sí, sí però bueno, la ratxa final del Portland és bona i és el que al final que acaba donant l'impuls per ficar-se entre els vuit primers Correcte eh, Com ha dit el Didac, el, el primer dia de playoffs va ser ben interessant, bé, de fet el segon no? que mm. els dos primers classificats van perdre ah, Exacte contra el Vuité classificat. Tant Porra en guanyar els Angeles Lakers com el senyor Antetokumo va perdre contra Desmagic. Correcte. Va, no sé si és el despiste o l'eufòria d'haver-se classificat i els altres que ja tenien, es feien amb els deures fets i es van relaxar. Però bé, bueno, una mica sembla que el, el temps no? acaba va posar tothom el seu lloc i han sabut capgirar els marcadors, tots dos i ara suposo que el partit clau, que és el, el quart partit, que aquí de decidir una mica a veure què passarà. S'han imposat la lògica, no? S'han imposat la, la llei d'en de, Teto. La llei d'en Teto. És que el primer partit que van perdre, però tot, tot, en punts, 31 punts, l'en en rebots, el màxim pel rebotejador. L'assistències, màxim, les màximes assistències. Sí, li va fallar una mica d'eficiència, no? De nens com, com a seus companys, però... Bé, sempre s'ha d'intentar no, no sobre-reaccionar a primer partit, no? Cap fet, cap flet i, i seguint davant. I, I ha... la resta de sèries, no? Tenim, tenim una que, que sembla ser que tancada. està bastant, bastant tancada, no? Sí. Que, és, que el és, el és Miami contra els Pacers i, i l'altra ah, també, com ah, diu... bé. Ah, la... Pensa bé, els Raptors Nets. Els Raptors contra els Nets. Bueno, tal com, com es preveien, no? no? A l'est, semblan bastant... Ah, això mateix. L'est, no? Sí. És el menys bueno, disputat. A Miami i Pacers potser semblava que em podria... però no, no. I els Celtics, Celtics, eh, Sixers, que estan allà, ja també, en funció del que acabi passant avui, també, la veritat que està allà bastant... Sí, la baixa de Ben Simmons, clar. just abans de començar, els sí. playoffs ha sigut too much pels Sixers. Aquí hi ha hagut, clar, un punt... Pff, si no Jo crec que sí, sí que sí, seria una mica més disputada, entenc, no? Hmm. el senyor en bit sol no... Què sí, totalment, totalment és un equip que el Miquel personalment jo sé que confiava molt fa, fa 3-4 anys amb l'equip dels Sixers però la és que els Celtics són els Celtics i si no tens tot l'equip i tu jugues ja un, uns play-offs doncs estàs bastant fora A més els, no, els sí, jugadors... Si sí, us sí, permeteu, tinc una estadística molt, molt interessant, no? com sabeu aquest any, eh, bueno, l'any passat els Sixers van, van fer un traspàs per Tobias Harris, que estaven als Clippers en aquell moment, Correcte. i a, a l'estiu van adquirir a, a, a Al Horford, que són mm -hmm. els dos a la Pivots, a l'NVIT és pivot, i Simons jugava a la base, però diguéssim que ve ser un Ala la Pivot també, no? mm -hmm. com ara al final. Llavors és un equip, van construir un equip amb tot de gent bon, alta interior. i sense molt de mobilitat i sense molt triple, diguéssim. A... A... Tobias Harris i Embiid estan cobrant un pastissal no sé si entre els dos puf, 160 milions o, o... Bueno, una... hauríem de mirar. Carai. i tinc la dada d'aquestes sèries Tobias Harris aporta 14 punts per partit amb un 33% de tirs de camp 0 de 10 a triples i men... en un mes menys amb ell en pista d'en menys 37 punts Al Horford 5 punts per partit 40% de tirs de camp, 03 de triples i menys 33 amb ell al camp. És, és molt curiós el que estàs dient, perquè jo ara mateix tenia els, els promitjos de la temporada, 2019-2018, i Tobias Harris és el segon amb una mitjana de 34 punts, ai, de 34, de 19 punts per partit, perdona, 34 minuts jugats, i Horford amb una mitjana de 12 punts. Vull dir que estan bastant per sota, amb líder com a envit i tercer amb Ben Simons també, que que, lògicament, com tu dius, si et fa un del podi del, de tota la temporada, doncs estàs bastant fora del play-off. a més, play a, a aquestes sèries de playoffs que jo estic veient molt, que es juga molt per fora, molt ha ja, molt, molt, molt, molt triple, hi ha ja, no? ja, poc joc interiors, Continuo des de que hem començat els programes sempre ho he dit, i clar, suposo que també això incideix, si aquesta gent que està, no?, que, que es focalitza que els punts no, no fan la seva feina, i que també els veig una mica i ja, no sé són cracks però... Sí, sí, de, de, de fet, eh, pràcticament ningú va entendre aquest estiu el fitxatge del hosbol per part dels Sixers, no? Justament el que, voli, el que necessita aquest equip és un jugador com com l'any passat que van tenir eh, Jimmy Butler, no? Necessiten un, un exterior ah, que sigui capaç d'obrir el camp, que Butler clar. no l'obria del tot, però capaç d'obrir el camp per, perquè Simons i Embiid puguin jugar per dins. No hi un altre pivot. Sí que és veritat que quan no jugava Embiid hi havia un forat molt gran i semblava ser que Horsford podria paliar ho però, clar s'han hipotecat amb, amb tot tota gent que, que entre ells no, no sembla que puguin coexistir. Clar, ve, veien les estadístiques, doncs, els jugadors Josh Richardson, vale si tira triplets els fica, no? diguem-ne o Shaq Milton, no? estic veient una estadística que crec que és del primer partit Shaq Milton, una gran sorpresa aquest any que ha salvat una mica el, el paper el Sixers, no? Uh -huh. un, un jugador, jugadors, no, no va tot. Però sembla ser que aquest és el final de de d'aquest equip dels Sixers com el, com el coneixem, no? En, avui sortia que Brett Brown té les hores contades a uh -huh. la banqueta, no? tot i que potser no és tan culpa de Brett Brown com de a la direcció esportiva. Bon bueno, dia als nostres els nostres oients, no? Que de moment el quart partit 72-70 sí que està allà, eh? és que tenen un bon equip, eh, vostre, també Kimba Walker, Jason Tatum l'ESMAR també fa la seva feineta eh? sí, sí, sí tenen un bon equip, no? Jalen sí, Brown són, per, per mi són bastant favorits a la conferència Est eh? hem de veure com els altres equips, però no sé. la semifinal seran bastant interessants de, de la conferència Est la no, ja estima de... que no l'havia fet més, més, més presència no? Filadelfia, però bueno, suposo que és això, no? la, la baixa de Simons s'ha notat, sí. notat molt i què més? Jo, jo crec que les altres sèries les més interessants ara mateix són que jugarem es jugarà ara d'aquí una estoneta, que són Clippers Mavericks, per mi és la, la sèrie estrella d'aquesta primera ronda doncs sí, els uh, 2-1 guanyen els Clippers, però uh, el eh? primer partit va ser clau l'expulsió de Porzingis el meu pareu una mica excessiva, Això ho fa al pati i no n'hi falta. Yeah. però Voleu dir que de vegades es fan aquestes coses. No vull tenir mala, mala idea no? Pensa malament, però per a nivel o sí sigui, per equilibrar diguéssim una mica les sèries, no sé, tot i que a, a Clippers no els hi fa falta, però vaya, no sé. Vaant decisions. que... Bueno... No crec. Al final, els àrbits són. són persones, estan al teu de camp i prenent les seves decisions i són complicades. No crec que hi hagi un interès econòmic al darrere com per desbancar. No, no tan econòmic, sí, no eh? No, sé però... no és tan els àrbits, sinó el, el fet de que es pugui expulsar per aquestes dues tonteries en un partit de playoff. Que... Ja. No sé. Ja. El que passa que ara tenen un contratemps, eh? Dalas, perquè ara la Miquel Luca, no? Que va patir unes quinze... 15 de Turmell, no sé jo, a veure, sí. a veure si jugarà avui, eh? A més... Sembla ser que de moment, eh, veig ara, tinc en directe, fa un minut, notificació oh. de que mm. Luka Doncic is active. Que uh, is clipper. O sigui, sí, sembla ser... Estarà a la banqueta, no, no, no s'ho tira el quintet o titular. O oh, potser, home, si hi si jugo jo crec que sí. Sí? Ho veurem, suposo que serà escalfant i a veure com, com el veuen. Mhm. Uh -huh va tenir problemes, no? Amb el Turmell, eh, aquesta temporada ha tingut problemes, no? bueno, heu, vist, heu vist, la imatge, no? del, del, del cop contra, que era contra, contra Kauai. una sí. de... setmana sí, sí, sí. És que es va perdre 11 partits, eh, aquest any, entre el desembre i el Genè, per per una per una lesió al Turmell, crec que aquest, aquesta vegada va ser el dret. Jo ja ja, ja avui jo ja que ets, bueno, la, la, la, la, és l'esquerra. Però bueno, si jugava, escolta'm, doncs pues, pues guai. Però bueno, això, el porcinguis no vol digui no, que no, si jugarà, encara que estiguis expulsat, sí, sí, sí, estàs expulsat sí, del partit. primer partit, només, uh -huh. jo crec que si hagués jugat el resultat podria haver sigut diferent. Uh -huh. Segurament, clar, 130-122, bueno... A veure, veurem avui, és un, jo crec que és un partidat un... d'ara és llàstima que li trujés els Clippers, no? Qualsevol altre equip jo crec que hauria guanyat fàcilment i, i fora, fora del bàsquet eh, que curiosa, aquesta moda de, de banda callejera, no? que s'ha implantat una mica als Clippers no? el, el pentinat de Kawhi Leonard el pentinat de Lou Williams no? aquestes trenetes, no sé si hi ha alguna cosa que em perdo que és molt, és molt de banda de Los Ángeles no? volen fer por l'afecte de Patrick, Beverly, Patrick Beverly volen fer por eh? son, jo crec que són el grup xungo de la NBA aquests moments, o sigui, aquests, no? La seva presència, no? Home, els Clippers sempre s'havia dit que tenien una una maledicció, no? Tenen sí. una maledicció. En els play-off et refereixes? Un equipo maldito, sí. Un equipo maldito. Sí, sí. la veritat és que mai... Sí, mai... Abraça't, no?, aquesta, la narrativa. Cuidado, eh? És que teniu un Monster Harrell que déu nhi també, Montel Harrell, ¿a qué? Toma, oh, se ha patellado, oh, yeah. patellado al carrer de Los Ángeles esta noche. <ríe> ha dormido en tienda de campaña, ¿no? Para ir Los Ángeles algo Sí, sí, però bueno, era una anècdota que volia que volia dir. una mica de. Eh, l'altra, l'altra seria interessant també, el bueno, l'Owest de fet totes, no? Totes estan dos algun. Sí. Denver, Denver i Utah, què què us sembla? He pogut veure un partitet? No, jo no, la veritat. No. En data i no, però vaig en la temporada regular, jo confio que en Utah passarà. Passarà a Utah. Sí. Eh, gracias. Denver, jo he vist un parell de, un parell de partits i, i la veritat Qué és que eh? l'amic d'on va amb Mitchell, està imparable. Sí, no? Bé, bueno, és, és el màxim eh, eh, anotador de la, dels playoffs. Sí. No, no saben comparar parar-lo al pic, pic en rol de Gobert i Mitchell. La veritat és que pff, Denver estan perdudíssims. Només que li aconseguessin fer una mica d'ombra de Denver, que només depengui d'ell. Tampoc no veig que pugui... Estan perdudits? Bueno, no sé. Molt bon endavant. Que és que el Joguik... el Joguik és talent, no? Que sempre... La defensa que plantegen, que fan que, que, que reculi una mica i l'esperi a, a la pintura... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que aquest Denver? de Juta, sí, el, el senyor Bradley, també, que l'ajudi. I, mm -hmm. I, bueno, jo confio... I el, el senyor Mike Conley, que, bueno, tenint a Memphis fora, doncs el tio també tindrà il·lusió... El, el, 30, de, va anyets. jugar per primer cop el tercer partit i va fer una, De veritat és que va jugar... Sí. Va fer un, un molt bon partit. Per això. L'últim 67%, eh? De, de... És, és, el, és el meu parer, eh? L'únic que també té rol el Miquel que, com... Com les enxufi Denver, doncs, aviat és que Ayuta també el té complicat. No sé, és una sèrie molt oberta, no, no apostaria ara mateix. Potser fa més gràcia veure passar de, a Denver, no? Per la... No sé, potser em sembla un equip una, una mica més divertit de veure. La veritat és que... La, Nicole... la és que... Sí. Home, Igobert és francès, no? No ens cau bé aquí. No, no, no, no perquè sigui francès, eh? No sé... No, aquest racisme adoptible. No, no, home, govern, per referir uns comentaris, uns comentaris en in... a la a la... A la... A la Copa del Món contra Espanya, quan van perdre, era el govern. I govern, govern. Rajan, Rajan da Powell a la a la a la roda de premsa. Ja li vaig fer una creu, aquest tio que va, haia ja flipat. I estaríem Però... parlant de que Gobert va ser el jugador que es va, va començar a tocar els micros quan estava to, tot això de la pandèmia a l'inici als Estats Units? Gobert va ser el jugador que, que quan a, a, ell tenia, a, en una roda de premsa, va tocar tots sí, no? els micros, així, pa, pa, pa, pa, pa, pa, en, en el vestuari feia petons amb els altres, amb els altres companys amb quin objectiu? Ja perdoneu, però no... Va ser el primer jugador de l'NBA en donar positiu per coronavirus. Correcte. Amb, amb quin objectiu? I anava fent pues que... broma sobre el coronavirus. Eh? Pues amb un objectiu de, de terraplanista no? De... Sí, eh... És de la secta de, de Kai Irving, no? Exacte. Sí. Són de la mateixa banda, per dir-ho d'alguna manera. Jo aquesta sèrie, la veritat, és que, no sé, The Can Tupest per Denver. M'agradaria. El Michel, claro, es está petando el tipo Está petando sí. claro y, y de la última de Houston Thunder, ¿qué? Pues, pues, pues, pues eh, no. Bueno, muy Harden, ¿no? Es que, claro, sí. desde que va a marchar al Westbrook pues, no sé, yo creo que están están bastante órfas, pienso yo, ¿no? Mm. Chris... Aquest any ningú esperava no? que, que entressin en Key Playoff tal com han entrat. Sí, sí, perquè és que Cris Pol, eh, vaig veure l'altre dia un partit i oi, està arraquit i què? Està, rakític, eh? està pf, no sé, costa, li costa. Sí, els dos primers partits va estar fluix, va estar, fluix, no? va estar com... sobretot en defensa l'atacaven i li feien molts, molts punts. Hi ha, hi ha unes pelles jugades del segon partit on Austin Rivers li, li passa per sobre totalment, mm. però la victòria del tercer partit, la victòria d'Oklahoma, eh, es va sortir en el últims afegit. Va ser el Chris Paul que estem acostumats a veure, no? No sé si juga amb una mica de rancor contra Houston. Oh, sí. És curiós, no? Perquè ell ja està eh, jugant rancor contra Houston i el Westbrook pot jugar amb rancor contra Oklahoma, no? És, un, és una eliminatòria. No creu, setmana tu. de molt bones, no? Si sí, va marxar, eh. però alguna cosa seria. Sí. Marc, doncs, portes algun tema avui preparat? Jo us portava de la NBA. No, no a la... un tema music musical, home. Ah, sí, sí, de veritat, tens, tens, tens tota la raó. Sí, jo porto un, dos temes, però o, eh, per fer una mica de terra, no? una mica de, pues això, de, de portar una mica el català, la música catalana als nostres oients a, dels Estats Units, que ens estan sentint, doncs, eh, hi porto una cançó d'un grup que es diu Zo, ¿vale? no sé si us sona, So? Sí, sí, I una, can una cançó que m'agrada molt... Els Estats molt. Units tenen... tenen, que tenen en no sé si ho sabeu, tenim l'opció de doblatge automàtic pots escoltar en anglès el programa. Correcte. El segon canal, el segon canal de, del, vostre, del vostre ordinador, el, el botó dret de baix, doncs allà està el, el canal on es poden escoltar en, en anglès i en francès també, crec. Doncs el tema que porto es diu Cansons d'Ofrena, un grup, eh, com deia abans, de so, que és un grup de, de València. Ells es diuen Correcte. que són un... Bé, bueno, no, no ben bé un grup de, de música, sinó ells es, es, es denominen... Eh... Sí, sí, sí, sí. Es denominen d'una manera molt curiosa i ells es denominen Col·lectiu Musical Valencià. Sí. És una banda, però bé, bueno, ells es denominen Col·lectiu Musical Valencià. Són des del, del 2014, són de Gandia i va ser fundat pel, pel Panxo no el que li va pinjar a la panxa, no, no, el panxo que es diu... No, de, el, el cantant el, el, el Toni Sánchez, el panxo, i bueno, com és una banda de Gandia porten, tenen dos discos, un que van treure el 2014, eh, que ho vam bastant, que es, eh, que es deia eh, Tempestes venen del sud i quan ho molt amb una cançó que es deia Estiu. Després eh, van treure el segon disc que es diu Raval i després van tenir eh, varios singles. I, bueno, aquí es deixem amb sop, en cas que ens sufrena. Pressió. Les xarxes i el nou home Projectant un superior Autocrítica feroce fins que caiga sang al full No té cabuda l'orgull en este viatge de construcció. Algunes coses fan fort Abandonar-se al modus vivendi de l'opressor Cedir pedre les forces Sentir-se un traidor sumir-se en la concòrdia, oblidar-se del dolor d un grapat de llocs possibles se hi va caure en el millor sa casa, blau mar, blau cel i vida grisa tan fràgil la corassa que tapa l'home nu i el vent remou la brassa i el foc desvaliglu baixant coster costera valles fix de l'agonia les males companyies del futur creuen el descampat i es a la via sabent que on s'obre realitat no cap el glamour si no vaig a d'esperer-lo no. i que en el misteri del poema tot el que van fer va ser per tu va tenir nervis i la pena com si no vaig a d'esperer-lo no. i que en el misteri del poema tot el que van per va ser per tu tot sentit la pena Aquí no se'ma de verena Sempre son diners i si pera i xomen ni la fera que Treballar per estudiar i flera Jo que sempre he somiat Ha sigut una condemna Tots volen ser amics Agafar informació Travesar, manipular, así comença la traició A la leona le quité jo la melena Les llagrimes que tiren ja no causen sensació Queda m'afónica jo jo m'a millor Aprendre de quan cau la solució a la aceptació Bones persones regalamos el seu temps Són elegració i amb d'amor per a totes elles que lluiten, que criden, que tenen poder que saps que ningú perd el dret a prendre. si no són per tots, si em va, defendre si no és per tu, qui va, entendre? Cançons d'ofrenes, va tenir el vist i la pena com si no vaig a desferer-lo pis que en el misteri del poema tot el que van fer va ser pendur no vaig a desferir no. és que en el misteri del poema tot el què vam fer va ser per tu de bàsquet preferit i ara és el moment de passar al nostre quiròfan o autòpsia, com m'agrada més dir a mi, perquè ens carreguem els equips i els intentem ressuscitar. Impacient tenim avui. Avui és el dia de uh, l'equip que va quedar número 1 a l'NBA aquest any, és els Milwaukee Bucks. En diferència, no? diferència, sí. Van ser el millor, el millor equip amb percentatge de victòries, el millor equip amb Uh, marge de victòries uh, la millor defensa de a uh, l'equip que jugava més ràpid uh, el vuitè millor atac i va ser un, al final una pisonadora millor amb, amb percentatge de, de, de tirs de camp una pisonadora fins que van arribar a la bombolla, no? bombolla se l'han que... pres amb, amb una mica de, com de vacances no? Preparar-se, no, anaven sobraos. Llavors un estàs de pretemporada, no? No sembla que siguin les finals de l'NBA, vols dir. Sí, anaven sobraos. I, I així els hi va anar, no? El primer partit contra Orlando. En Palma. En Palma. Bueno, quin, quin ha sigut el seu de Jonsis, El seu Perde, eh, o sigui, partits guanyats, partits perduts a la Bombolla? 4-4? No. Sí, la Bombolla, a eh? veure, crec que, que han perdut. En tota la temporada no sé si havien perdut sis perdits mm -hmm. i a la bombolla n'ha perdut sis més. Sí, sí, n'ha perdut... Bueno, en, no sé, s'han de, deixat, no? S'han deixat. Què he dit, els BACs, no? Els coneixeu tots, tenim sí. el bon Janis, no? Què ha dit, no? Aquesta bèstia parda grega, no? Sí, sí, sí, sí. Un tiu amb un promig de, de 29 punts aquesta temporada. És dir que no... I sembla ser que tornarà a ser l'MVP aquest any, no? Encara no han sortit les votacions, sí. però vaig els Bags és un equip fet, preparat, des que va entrar l'any passat a, a l'entrenador, el Mike Goldenholzer, de sí. l'escola de, dels Spurs, uh -huh. a l'Esteli els Canvis, i és un equip preparat per jugar per Giannis, 100%, no? Amb tots els jugadors per fora, tirar triples i crear espais perquè Giannis pugui percutir. Bé, bueno, que és es l'estrella, no? I sí, sí... Eh els números l'avalen, clar. És que... I és que és el jugador total, no? Un tio de 2'13, 2'14, que es mogui com, com els mou, que fa el que fa, és una, és una barbaritat. Aquesta... 25 anys, 6 anys a NBA vull dir, té, té trajecte, i mentre l'equip jugui per ell i el tio no es lesioni, la veritat és que tinta molt bé. Sí, no, tenen, en, en, en el en quintet inicial, no? l'acompanya novament el Chris Middleton, eh, Eric Bledsoe, Brook Lopez i Wesley Matthews, tots els, els quatre amb uns, amb uns percentatges de, de, de tres punts molt avalats no? Chris Middleton, un 40, 41% Eric Bledsoe uh, bueno, 34, mai ha sigut un gran tribilista sorprèn Brook López, que aquest any està al 31 i l'any passat va estar tirant molt, molt, i molt bé i Wesley Matthews, un 36 estic parlant mm -hmm. dels pleiots eh? aquests percentatges perdó, mm -hmm. uh, de la temporada Uh, és un equip no? que, on juga tot per, juguen per Janis, però no s'ha obviar Chris Middleton, que és una gran, gran segona espasa. Un all-star. Una... Sí, és un all-star i és un jugador molt infravalorat, perquè uh, si mirem la, la, com les estadístiques, és un jugador que, ens, que, que aporta 20 punts per partit amb un, pràcticament 50% de d'efectivitat de del camp, que són més d'un 40% de triples, sí més d'un 50% de punts a dos i més d'un 90% de, de tirs de, de tirs lliures. Això és una gran fita, o sigui, és el complement ideal per Janis. És, és el tapat. Totalment. Va va, va tapat. Però Aquests jugadors també que viuen del Canell i també és un tío molt, molt molt molt espavilat a l'hora de bons sigui, fa... jo crec que és un tío que fa molt bones passades també. I sí, sí, jo crec que està dels jugadors que si féssim una llista d'infravalorats jo crec que estaria, estaria bastant a dalt Middleton eh, Porta set temporades, ha jugat quatre playoffs i no ha arribat a cap final vull dir que també té una oportunitat d'or per, per trencar aquesta estadística Sí, no? L'any passat jo crec que tenen, tenen, tenen l'espina clavada, no? De l'any passat anaven 2-0 sí. davant dels Raptors i la veritat és que Nick Nurs els hi va o sigui, els hi va canviar Nick Nurs, l'entrenador dels Raptors que per ser l'han elegit com el millor entrenador de l'any Mhm uh -huh. Uh, els va passar la mà per la cara no? va, va posar uh, Kawhi Leonard a cobrir Giannis i, i allà es va acabar la sèrie I, se, hi han crítiques no? a Mike Waldenholzer que sembla ser que no va saber reaccionar uh, no, no és... sí que té un, un pla de partit molt, molt bo que és com hem vist uh, aquestes dues temporades des que ha entrat ell els BACs han sigut una, una màquina una bèstia, una de guanyar partits però sembla ser que no, no, no, almenys l'any passat no va ser capaç de una vegada li canvien d'ajustar de, de, de dintre del partit per, per acabar guanyant, no? Mm. Què n'opineu vosaltres? Bàsicament molt d'acord. Bé, ah, sí? i el, el pes, el, no, la importància que, que se li ha donat també als entrenadors, no? A veure aquest any si, si està a l'altura, diguéssim, i pot fer arribar a un equip que per plantilla i per resultats hauria de disputar les finals, sí o sí. Les finals, sí. La final de l NBA no ho sé, per les finals segur que sí. Jo crec que sí que arribaran. Sí, veiem veiem que tenen jugadors que, joves que, bueno, que, que prometen no sé, que bones, segones línies, no? com el Pat ba Conag Conacton o el Don di, di Vincenzo. Sí. Sancton. I tenen, tenen sí, dos jugadors... Realment a mi m'agrada molt. Són jugadors de, de tirar triples, defensar i donar-ho tot als dos al, al camp. I, i també tenen un parell de veterans o, sí. com George Hill o Marvin Williams o, o, o l'amic la, Kyle Corbler no? si, tenen Iliassova, un post d'armari i... important Sova, Robin López mm. sí. un bon post d'armari un jugador que m'agrada molt bueno, que m'agrada que per el poc que li he vist però no, no, no juga gaire és el DJ Wilson penso que és un ala pivot bastant complet però no... no... No acaba no de tenir no. la confiança de Valdez Holzer, no? No, no, no, però bueno. No, no, jo, jo crec que té els dies comptats a, a als BACs, però bueno, no hi cap tothom. I, i el germà d'Anteto, quin paper fa a l'equip? Ah, perquè he de tenir content a Janis perquè renovi. Totalment, sí. perquè els minuts jugats són pèssims de promitza aquesta temporada. Això és molt curiós. Bé, bueno, tots els germans, no? No sé si perquè... Tots els germans, no. Sí, l'altre no sé si el havia no. fitxat Lakers o un equip sí. d'aquests per, per, no? per, per a veure si, si enganyes a Gènes, no? Bueno, L'estratègia ha... de fitxar els germans. Ha... Tenacis? Tanassis és el que estava a Bacs, no? També? El yeah. Costas? El Costas és el que Costas. està... Costas, Costas. el que està a Lakers, que, que és el més joaner. El aquest any, no? Però, bueno, no sé, suposo que també no? és, el, és, el, és el cognom. Igual és una mica injust, igual d'aquí dos o tres anys ho peten, no sé. Mira, mira el Marc, al final van anar acabant a l'NBA i ha fet un paper igual de digne que el seu germà. Més oh, falta en posar-se en ells, però... Oh, i tant, oh, i tant. Sí, sí, sí. I veure'l jugar, no sé si m'agrada més, eh, el Marc que el, que el Pau. Fixa't en el que et dic, eh. Mm. Però, bueno. Amb mm. els Raptors, no sé, si... suposo que també disputarà les finals, no? Penseu o no? sí. El que passa que, wow, Home, ara s'hauran d'enfrontar contra els cèl·ltics ja, ja veurem si, si tot segueix com, com ara, no? diguéssim Milwaukee tindrà a Miami, que potser és l'equip que pitjor se'ls ha d'aquesta temporada, no sols ha acabat de donar bé i, i Toronto tindrà a Boston serà unes no eliminatòries interessants no? la, la baixa més important que de Toronto no? comparant-la amb l'any passat, clar, és, és Kawhi Leonard Aquí, això. que no? Jo crec que ho patiran bastant. Ah, per això entenc que li han donat el, el Premi El millor entrenador, no? El Nick Nurs, que ha sigut capaç de tot i perdent kawai mm, ja, cert, guanyar cert. més partits de l'any que l'any passat. Sí, sí, és sí, cert. cert. Bé, bueno, eh, si arribem... Si, eh, bueno, bret, eh, sí, perdó, el Fred Van, Van Blit és d'aquests jugadors que, no sé si després ens donarà temps de parlar, d'aquests jugadors que no han sigut drafteats que ho han fet a la NBA. Bé, bueno, té un anell, no?, de l'any passat. Tens raó, que potser ens estem allargant, no? Mira, jo avui també us porto un altre tema. Uh, aquest és de, de P.J. Harvey. Jo, ja sabeu que a Marco sempre ens porta temes més locals. Jo me'n vaig a, a l'altra banda de, de l'oceà no? per J. seguir J. el tema americà. Uh -huh. P.J. Harvey és una, és, una, és una noia bastant... Bé, bueno, una noia, una dona de 50 anys. <ríe> una cantautora d'una no? mica de, de rock, pop, electrònica, folk, una mica de tot, bastant famosa. Mm -hmm. Hem tingut aquí a Barcelona uns quants cops, entre Primavera Sound i divers, diversos, diversos concerts. És una sídua no? I, sí, és una sídua realment, sí. És una, és una dona una mica excèntrica. Sí? No? Va, néixer, va néixer, es va criar entre, entre vaques i en una granja i és una dona de la que diuen que en, en la gravació d'un dels seus àlbums, no menjava res més que patates, per exemple, no? Carai. Una dona excèndrica I la cançó que us porto és una que es diu This Mess We Are In, uh -huh. que la fa juntament amb Tom York, que Tom York és el cantant dels... De, de, de Radiohead, també una, ah, Radiohead. una mica excèntric. Mhm. Uh -huh. Hola. A veure, si us agrada. This month we are in the PC garage. Somi? Molt bé. D Aquí de nou a tres segons, amb la recta final, la parlarem sobre la lliga de la NBA femenina, com cada, com cada programa. I bueno, començarem a actualitzar una mica la classificació de, de la lliga. Com bé sabeu, les Seattle Storm, des de ben començament de la lliga, doncs estan bastant a dalt, són les líders, però oju, ojo, ojo, que tenim a les Vegas Aces i les Angeles Sparks ja segones i terceres. Com dèiem, la setmana passada les Àngeles Sparks van començar una mica així, doncs, eh, no gaire bé, però han anat pujant, han anat pujant i ja es troben terceres, un clàssic de, del bàsquet femení, les Los Angeles Sparks. No tant com, malauradament, l'Atlanta Dream, que estan patint bastant la, la, la, la, la, la xió de la seva base, Rookie, que ho estava, fent, ho estava petant bastant eh, Jade Carter, que malauradament es va, es va lesionar fa dos o tres setmanes i es pensava que podria doncs, eh, reprendre una altra vegada la Lliga aquests dies, però malauradament ens sembla a mi que, que tindrà per, per llarg i, i això ho està patint de valent eh, la soldat de Dream's que han baixat a la penúltima posició. Minnesota Lynx també ha pujat bastant. Bueno, L'equip eh, de Minnesota Lynx esperava que estigués a, a dalt durant aquesta, durant aquesta campanya. Està molt disputant, no? Molt, molt... Aquests quatre... Bé, bueno, els cinc, de fet. No? Chicago Sky també està allà. Estan tots allà, sí. eh? venen forts. No? Eh, després ja cauen a sis, a sis victòries, cinc victòries, ja ha com un parell de grups. Però sí, sí, el, el, el que diu el Miquel, el els cinc primers bastant van forts. La Sylvia Fowls, una veterana dels Minnesota Lynx, doncs eh, bueno, ho està ho està, ho està fent bastant bé, no? Tot i que és una, bueno, és una mica veterana. Ja, però bueno, van quartes i és un equip que que va en progressió. A mi el que m'agrada és que, eh, bueno, Chicago Sky, bueno, m'agrada dir que Chicago, Chicago Sky també van començar bastant fortes al principi i també, bueno, han baixat una mica al pistó, degut també a la, la, la lecció que, que va patir de la Txillan Parker, una pivot que jo eh, m'encanta. Una jugadora molt, molt, molt ràpida, molt habilidosa, però sobretot molt ràpida dintre de la pintura. I, i jo crec que, que, que serà una de les grans jugadores, no sé si MVP d'aquest torneig. Si sí no, si les, les, les lesions lecions la, la respecten. I, I bé, el problema que tenim és que eh, la Sabrina Ionescu bueno, el problema no, lo, perdoneu, perdoneu la bona notícia dins de la lesió de la Sabrina Ionescu és que al final no, s'haurà d'operar de, del turmell del qual es va lesionar i això bueno, farà que la seva recuperació sigui més ràpida o que no sigui tan, tan greu la lesió tot i que tot i que jo no sé si arribarà a jugar als playoffs tant de bo que sí perquè prometia, bueno, és, és la rookie que més projecció tenia dins de la Lliga aquest any, una jugadora dels New York Liberty, i que això ho està patint, ho està patint l'equip, perquè van últimes. Bueno, fa, fa mala pinta els prejoms, perquè amb la seva lesió van, van últimes, no? Exacte. I això, doncs, bueno, ja jo crec que ja no... Poca solució tindrà ficar-se als prejoms, perquè ja mm. bueno, estan a, estan a quatre partits, però, vaja, no sé jo, si es ficaran. Sí, no? van, van comunicar que no sembla clar que torni a jugar en aquesta bombolla amb l'equip. Suposo que clar, en últimes tampoc se la volen jugar, no? Ah, això mateix. I això, el que deia, no? La, la lesió de la Xenedi Carter, que, que això està patint lanta. I, i res. Eh, I, bueno, l'una curiositat és que a les Vegas Aises, eh, l'altre dia em vaig una conta, no ho sabia, el seu entrenador és el Billy Landier, que era un jugador ah. de basquet, no sé si us sona, si el, eh. seu, si el coneixeu, jugador dels Detroit Pistons de l'època de... Sí, sí, Tom... sí els Bad Boys. Bad Boys, sí, sí. Aquest home, el... com ho podem dir? Era un pivot, a pivot, que tenia la mà una mica com diria? Una mica solta, no? Parlam sí. Parlar malament en català. De... Una mica bretol, no? Una mica bretol. Però bé, bueno, és la secció de dones, no parlem d'homes, però em va, em va resultar molt graciós veure que toma molt tranquil allà la banqueta i, escolta'm, és l'entrenador de les segones, de les Vegas Aïssas. Les Vegas, no? Que tenen sí. a, Aja Wilson. Aja Wilson, correcte, que aquesta segurament també apunta molt a que sigui la MVP de, del torneig, perquè és una de pivot també molt, molt, molt bona. Un, un tir molt fi. O sigui, una gran anotadora. Aja Wilson. I, I res, eh, de veritat és que jo malauradament no he pogut veure grans, molts partits i, i no us puc comentar gaire de, dels partits perquè aquesta setmana he, he hagut de treballar. Però bé... Jo eh, no tampoc no he pogut veure res, Marc Ocs. Em, sí, em sap greu. Em per, per l'audiència de, de la NBA femenina. I jo tampoc no tinc l'oportunitat, però hi ha un apunt no sé si voleu tancar la secció femenina, però és que avui, justament, és una data molt assenyalada. Uh -huh. Avui es compliria en 42 anys que va néixer el senyor Kobe Bryant que em descansi en pau. Avui és el seu aniversari. Uh -huh. El 23 d'agost del 1978, que no ho hem dit al principi del programa. Correcte. correcte. El que sí que volia comentar, de la nena femenina, és això, no? que... L'últim partit de Las Vegas va guanyar Seattle, que és la, són les, les primeres. Per tant, és, hi un, no hi ha una clara favorita com com es podria, com es podria pensar al principi i, i Seattle doncs, tindrà ja una, una rival important per, per veure qui queda la primera i qui queda la segona. No? A més, que són dos estils de, de, de joc molt diferents. Uns són més de perímetre, uns són, unes altres són més d'interior, no? I, i, I a veure a veure com, com, va, com, com acaba la, la lliga. Si hi ha ja molt més d'estil exterior i les vegades molt més de jugar interior. I a veure, a veure la veritat és que està també molt emocionant, molt interessant, molt entretinguda la, la lliga femenina i a veure, a veure què tal, com, com evoluciona tot. I bé, si no teniu I... algun tema... No. no sé si el Didac s'ha preparat algun tema musical per avui. Avui no, no perquè no... El, poder, el puc preparar en un moment. Eh? No, no. No... Marco, el senyor Marco em portava un parell, oi? Sí, ten si un teniu una reserva, jo ja em portaré em portaré el, proper, el proper dia. Tancant l'apartat de la, la, la Feminina, tinc un, una jefaza de la música, no sé si la coneixereu. Eh, posaré una cançó que es diu People Have the Power i és la Patti Smith. No sé si, yeah. si la coneixeu. L'hem vist, vist en directe. Sí. L'heu vist en directe? Hòstia, molt bé, molt bé. És una jefaza, és una jefaza la Patti Smith. De, del rock femení. I res, això, us convido a escoltar People Have the Power, de Pati Smith. Doncs, molt bé, doncs aquí tornem a ser aquí de nou a 3 segons al vostre eh, programa favorit de NBA amb masculina i femenina i de música, també. Doncs Comencem el nostre apartat de Black Backstage, amb aquelles eh, informació curiosa o informació extra que heu de saber. I tenim com a seguiment de jugador, eh, Miquel, tenim el Michael Porter Jr. Miquel? Un, uh, exacte, un jugador de, dels, dels Nuggets, que esta Estan setmana, com més sabeu, Den Bernagggets com hem comentat abans que per sobre van perdre el seu partit contra, contra, contra Ja, no? tot i que avui tenen, avui tenen l'opció de, de poder intentar rapescar l'eliminatòria. El, el senyor Michael Porter Jr no va jugar gaire estona. Jo crec que bàsicament perquè va jugar els 17 minutets i va tenir un, un 15 minuts va tenir un menys 20. De més menys, en l'estona que va estar. Jo crec que els... li està passant factura el fet de, de, de ser un, un jugador novell, no? que és realment és la primera temporada que juga, perquè no, amb la lesió i tal. I que em defensa. Sí que realment a Matac és un jugador molt versàtil. Té molt per donar. Sí, molt versàtil. Clar, és... és, és... Vé ser un, un Kevin Durant per pobres ara mateix, no? diguéssim, però és, és, és una gran comparació. Però en defensa, pobret, clar, llotejar és bastant... Sí, clar, no. jo crec que Mike Malone de, ha decidit que és millor treure-li una, una mica de minutets i donar-li a altres jugadors, no? Per intentar defensar una mica més bé. Sí, perquè amb la sèrie Juta està jugant minuts excepte, exceptuant l'últim partit 30 minuts a mitja, no està malament no està malament Sí Clar, Jo crec que està tenint els minuts de, de Gary Harris que és, és, un, és el, un dels grans jugadors d'aquests Nuggets però que no està podent jugar aquí en la bombolla Bé, bueno, veurem si si, si, si té algun, un bon partit avui i podem comentar alguna positiu positiva la setmana mirem. Segur que sí, segur que sí molt bé, i seguim amb el Black Backstage. Jo us volia proposar, us, volia, us portava una notícia, una curiositat, i és el, són els jugadors eh, que no drafteats, que han tingut eh, bueno, bona presència o entre comitats, ho, ho han fet bé, han destacat, és el correcte. No? El que parlàvem abans, no? el Fred Van, Van Blit, no? que va, va aparèixer a la NBA, diguéssim, al 2016, i bueno, ha sigut campió de la NBA amb els Raptors. No va ser Draft drafteat, i, i bueno, patapum amb els Toronto Raptors i campió d'un anell, de l'any passat que va ser una, una en les finalistes el premi al sisè home o sí que interessant molt bé un altre jugador no, és un jugador de, de, que a més aquest any amb les noves responsabilitats que té donant Nick Nurs s'està sortint doncs sí també podríem parlar de Mathieu bueno, de, de la Bedova, que no, no ha fet malament a la NBA. També té un anell amb Cleveland. En 2013 no va, estar, no, no, no, no va ser drafteat el 2013. Va entrar amb els Cleveland i, i, coi, doncs va guanyar guanya un anell. Gràcies a... No, al... Sí, sí, i, i amb, amb minuts importants. És veritat. Jo, jo, jo, per dir un jugador una mica més actual, potser a, a, ara mateix, a Dan, Duncan Robinson, de jugador dels Heat, sí, sí, sí, que l'any passat, el, bona, el draft del 2018, no el, van, no el van seleccionar, ni ara mateix és el jugador que té millor percentatge de tirs lliures de la Lliga, un dels millors triplistes de la Lliga, i és, és un... un, un... Ah, no sé si ha, si ha creat un impacte, no? com aquests altres Cuarta. jugadors, que has dit que tenen un anell... Però ja li agradaria a molts equips tenir un jugador així. Bons números. Va ser el màxim anotador de, de Miami en el segon partit contra Indiana, 24 punts. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Té projecció, gran projecció. Un 45% de triples tribles a la porta. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Jugant molts minuts. I grans percentatges. El, el dia que va guanyar, així que va fer 24 punts, va fer un 87% de tirs. Si va una passada, va llançar 8 i va encertar 7. Això està molt bé. Molt bé, molt bé. Per això està la nevera, no? Diguéssim, potser. Sí. <ríe> doncs ja el tindríem per avui, no? Podem fer un repàs al, Ara, al marcador nostra... dels Celtics 6, a veure com van, per veure si ja s'ha acabat o no. 108-103 van capdavant Celtics, té pinta que el tema... M'agradarà bastant en llest. En 10 segons. Sí, no? Sí. Ja, ja està. 6 setmanes a casa. D'una tibana. I ja. nosaltres ens n'anem a veure, Clippers Mavericks, no? Vinga, anem a veure el nostre clip favorit dels de carrers de, Nova, de, de Los Angeles. Els <ríe> <ríe> <Es> Clippers. <ríe> Ei, no sé doncs ens veiem, ens veiem ens. al cinquè programa, el proper programa o què? I tant que sí. Hi ha més actualitzats i més... Més de, sí. de cap. Cada dia cap. millor, cada dia millor. Vinga, poc poc. i us deixem aquí Té amb el tema ca... de... un que un ens tema porta a la nit. L'amic d'Ida Gairí i recordeu que només sí és sí. Això mateix. Això mateix. Vinga, fins la propera. Adéu, guapos. Adéu, bona nit. Adéu. Adéu.